și în cer și pe pământ el tată, om și Sfânt Pentru toți iubitorii Cuvântului Cel Scris al Lui Dumnezeu Sfânta Scriptură Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții Aduce în următoarele 30 de minute Programul numărul 109 Din serialul nostru de lecțiuni Iubiți ascultători Aici este prezentatorul emisiunii, care are bucuria și privilegiul întâmpinării publicului ascultător cu un cald salut frățesc din partea colectivului studioului de producere. Așa după cum de cei mai mulți dintre ascultătorii noștri deja se cunoaște, pe calea undelor de radio vă transmitem cu bucurie o serie de explicații ale Noului Testament, ale tuturor versetelor din Noul Testament luate individual. Și rămânând fideli obiceiului pe care ni l am propus de la începutul emisiunilor noastre, nici astăzi nu o să lipsească o istorioară pe care obișnim să o spunem înainte de lecția de zi. Astăzi am să vă spun o istorioară pe care m-a auzit-o de la buna mea mamă, ei s-a dus să fie cu domnul, pe când era însă în viață și în special în perioada copilăriei mele, mi-a spus foarte multe istorioare cu un adânc înțeles. Eu le țin minte și acum, deja dintre ele v-am spus unele și am să vă mai spun și pe altele. Cea de astăzi poartă titlul de Cine dă, lui își dă, cine face, lui își face. Îmi povestea dumnea ei că un cerșetor obișnuia să bată pe la ușa unei cucoane de viță mare, era o femeie foarte bogată, care avea totuși bunătatea și ori de câte ori se ducea la ușa dumnea ei, nu pleca de acolo cu mâna goală. Întotdeauna venea cerșetorul și spunea, sărmânuța, coniță, cine dă lui ești, și-mi și o bucată de pâine. Azi așa, mâna așa, până la urmă, femeia s-a cam plictisit de omul acesta și și-a făcut ea un plan într-un fel care să scape de el. Zis și făcut, pe vremea când știa că el va veni să ceară ceva de milă, avea pregătită deja o pâine caldă, rumenă, frumoasă, de o mâncai cu ochii, dar la mijloc era otrăvită, avea de gând să-l omoare. A venit. Cercetorul, ca de obicei, să rămânuțele coniță, cine lui dă lui dă și mie ceva de pomană. Și femeia a zis, uite, omule, astăzi îți voi da un cadou mare, cum nu ți-am dat până acum. Ia o pâine întreagă. Vai, să rămânuțele conițe, Dumnezeu să te răsplătească, cine de lui dă lui Să Și a plecat foarte bucuros cu pâinea deasupțioară, gândindu-se că va o mânca acasă când ajunge așa în liniște. Pe drum. Trecând peste un câmp se întâlnește însă cu un tânăr și tânărul își spune, Domnule, nu vă supărați, sunt leșinat de foame, uite viu de la școală, de depărtarea și așa mi-o foame de cred că n-am să ajung până acasă." Când s-a adus aminte cercetorul că cine dă lui își dă, i-a dat toată pâinea și a zis, Uite ce e tinere, cine dă lui își dă, ia-o tată și mănâncă." Tânărul a luat-o foarte bucuros, a mâncat-o și și-a văzut de drum, Cercetorul s-a dus și el acasă gândindu-se că dacă a dat la omul acela trecător pe drum, va avea și el cumva. Tânărul ajunge acasă și mama lui îl primește cu drag. În sfârșit împărtășesc impresii de călătorie. Deodată tânărul spune, „Mama mă doare capul. Mama mă doare capul, mă doare capul foarte rău, foarte rău. Mama se duce îngrijorată și cheamă doctorul. Doctorul vine și când îl cercetează spune, Doamnă, copilul dumneavoastră este otrăvit, nu se mai poate face nimic. Dar ea spune, nu se poate, cum? Și l întreabă, copile, ce ai mâncat? Mamă, n-am mâncat nimic, o vrici prin oraș și a fost, măi, copile, te-ai mâncat ceva, o trebuit? Mama, n-am mâncat nimic, a, spune tot ce ai mâncat. Păi să vezi, zice, când veneam pe drum, eram reșinat de foame și m-am întâlnit pe drum cu un om bătrân, așa, care arăta ca un cerșetor, avea o pâine, mi-a dat-o și am mâncat-o. Mama disperată o întreabă. Și cum apărea? Și din felul cum l-a descris, și-a adus aminte că era cerșetorul, căruia îi dăduse pâine otrăvită. Mama trebuie să-și muște buzele de amărăciune și să asiste la copilul ei care a murit otrăvit de propriile ei mâini. Cât de mult adevăr e că cine dă, lui Chi Chiar dacă aceasta vi s-ar părea, iubiți ascultători, o poveste, totuși gândiți-vă. Nimeni nu poate culege grâu dacă a semănat porumb nu e așa că ni s-ar părea foarte ciudat și-am crede că omul acela nu-i sănătos care se mănânc greu s-ar duce pe urmă acolo și s-ar ruga, Doamne, te rog, fă să răsară porumb. Nu am crede noi că omul acela nu-i zdravân. Am zis așa, dacă ai semănat greu, greu ai să culegi omule. La fel, iubiți ascultători, în viață ce semănăm, aceea culegem. Semănăm bunătate, bunătate vom culege. Semănăm răutate, răutate vom culege. Dumnezeu să ne ajute să primim pe Domnul Isus Hristos în inima noastră care este dragoste întruchipată și prin El să semănăm dragoste ca dragoste să culegem. Să ne apropiem acum de tronul Harului lui Dumnezeu cu rugăciune Va fi urmată de o cântare și după aceea lecțiunea zilei. Doamne Dumnezeule Ceresc, mulțumim că ai trimis pe Domnul Isus aici pe pământ, prin care ai sămânat numai dragoste și bunătate între oameni și ca rod al acestui fapt ai cules la rândul tău și culegi astăzi dragoste din inimile atâtor mii de oameni în care ai turnat-o, căci este dragostea ta. Dorim ca și cu această ocazie inimile noastre să se umple cu mai multă dragoste din partea ta prin explicațiile cuvântului tău, pentru ca la rândul tău să culegi mai multă dragoste, căci ție ți se cuvine și ești vrednic. Amin. Să torni în inim proaspătă putere și având spre Domnul Domnului împărăție. Să mângâi și să a ce orice durere, E slujba spântă rânduită ție. Să mângâi și să a orice durere, E slujba spânta rânduită ție. Ne aflăm așadar, iubiți ascultători, în Evanghelia după Matei, capitolul 13, din care citim versetul 3. După citirea fiecărui verset, urmează explicațiile, așa cum le-am găsit în lucrarea fratelui nostru, Niculiță. Citim deci versetul. El le-a vorbit despre multe lucruri în pilde și le-a zis. Iată că semănătorul a ieșit să samene. Ne aducem aminte, dragi ascultători, că aici este Domnul Isus, care vorbește mulțimilor și le spune pilda semănătorului. Pilda sau parabola este o vorbire acoperită care înlocuiește pe cea deschisă. Ea arată adevărul de pe un plan inferior pentru a-l face înțeles pe un plan superior. Domnul Isus a folosit vorbirea în parabole nu numai pentru a face mai înțeles adevărul, ci și pentru a-l ascunde de anumite categorii de oameni. La versetul 13, tot de aici din Matei 13, spune De aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei, măcar că văd, nu văd, măcar că aud, nu aud, nici nu înțeleg. Domnul Isus, deci a zis, Iată, semănătorul a ieșit să samene. Fiecare semănat contrazice argumentul ateu, care zice Nu dau vrabia din mână pe cea de pe gard. Semănătorul este icoana învierii și a vieții noi de după moarte. Câte lucruri minunate și necesare vieții de credință și de lucrare duhovnicească cuprinde versetul amintit. Semănătorul are o ocupație de rând și totuși atât de tainică. Pentru a-și semăna sămânța, trebuie să îndeplinească următoarele condiții. În primul rând, trebuie să iasă din alte ocupații, să iasă din casa și din curtea lui și să pornească spre ogor. Așa cum versetul spune, semănătorul a ieșit. Duhovnicește, nimeni nu poate semăna adevărul cuvântului lui Dumnezeu această binecuvântată sămânță a vieții, dacă nu iese din tot ce este propriul firii lui vechi, dacă nu iese din păcat, dacă nu iese din legăturile pământului, din casa lumii. În al doilea rând, semănătorul își aruncă sămânța după ce mai întâi ogorul a fost arat și apoi o acoperă prin grăpare, o lasă acolo cu încredere și așteaptă să o vadă răsărind. El și-a făcut partea lui. Așteaptă acum ca și pământul să-și facă pe a lui. În aceasta el nu are niciun pic de îndoială, căci dacă ar avea vreo îndoială, n-ar mai semăna. De la el ar trebui să-i apildă toți aceia care seamănă cuvântul lui Dumnezeu, căci trebuie să o spunem spre rușinea noastră, că mult seamănă, dar nu așteaptă să iasă ceva. Atunci asta înseamnă asemăna necredință și nu este de mirare că nici nu vor vedea ceva răsărind. Ei se mângâie că veșnicia va arăta, negreșit că veșnicia va arăta, dar mă tem că unora veșnicia va arăta că n-au lucrat nimic pentru răspândirea cuvântului lui Dumnezeu și aceasta din pricina necredinței lor. Și dacă totuși, cu toată dorința înfocată, nu se arată nimic, nu înseamnă să descurajăm. Plugarul așteaptă adeseori din toamnă până în primăvară, deci lunii de zile, ca să vadă sămânța răsărită. În împărăția lui Dumnezeu se arată de multe ori sămânța răsărind îndată, altădată mai târziu. O a treia condiție, în al treilea rând, Semănătorul își seamănă sămânța sa. În altă traducere a Bibliei, așa spune. Cum vine asta? Duhovnicește, fiecare semănător al cuvântului lui Dumnezeu trebuie să devină una cu cuvântul. Așa după cum eu nu am niciun folos că Domnul Isus Hristos este mântuitorul lumii, ci El trebuie să devină mântuitorul meu personal... În același fel stau lucrurile și cu sămânța cuvântului lui Dumnezeu. Dacă eu nu sunt născut din această binecuvântată sămânță, după cum scrie la 1 Petru 1, cu 23, dacă acest cuvânt nu devine proprietatea mea, dacă el nu se vede în toată viața și umblarea mea, atunci este o sămânță străină de mine, este o sămânță de și ea nu va aduce rodul dorit. Mi se va întâmpla și mie ca fiilor lui ceva care au vrut să scoată draci în numele Domnului Isus, dar ei nu erau urmași ai Domnului Isus. Rezultatul a fost groaznic. Dracii s-au năpustit asupra lor și i-au schingiuit, așa cum vedem la Faptele Apostolilor, capitolul 19, de la versetele 13 până la 16. Trebuie, deci, să ajung și eu să spun despre Evanghelie, cum spunea Sfântul Apostol Pavel în Roman 2,16, unde zice el, Evanghelia mea. Adevărul lui Dumnezeu trebuie să fie parte integrantă din mine și eu să fiu parte integrantă din adevăr. Numai atunci voi putea convinge pe alții, numai atunci sămânța cuvântului este a mea și eu sunt al ei, numai atunci semănatul va da rezultatele dorite. În versetul următor, la versetul 4, tot din capitolul 13 de la Matei, Domnul Isus începe să-i spună pilda și el spune așa. Pe când semăna el o parte din sămânță a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. Marginea drumului este locul lucrurilor ușuratice, locul bârfelilor, locul minciunilor. Nimic bun nu poate ieși de pe marginea drumului. Mai ales la sate, în zile de sărbători, marginea drumului este plină de lume și îndeosebi bătrânii care vorbesc verzi și uscate, numai să le treacă timpul. Aici este un fel de centru al păcatelor. Marginea drumului este vrăjmașul de moarte al adevărului. Aici este găsit cel căzut între telhari, după cum citim la Luca, la capitolul 10, cu versetul 30. Marginea drumului este locul lenei și al cerșetorilor. Chiar și lucrurile bune se strică dacă stau pe marginea drumului. Pomii de pe marginea drumului sunt loviți. Jupuiți de tot ce au bun, cu crengile rupte și de obicei nici nu rodesc. Smochinul neroditor era pe marginea drumului, așa cum vedem la Matei 21 cu versetul 19. Marginea drumului, adică șanțul, este cuibul șerpilor și al altor târătoare. Drumul este făcut pentru ca să treci pe el. Nu să stai pe marginile lui. Cei care stau pe marginea drumului niciodată nu ajung la țintă. Inimile care sunt în situația aceasta de margine de drum nu ajung niciodată la țintă. Cine stă pe marginea drumului adevărului niciodată nu va ajunge la adevăr. Cine stă pe marginea drumului sfințeniei niciodată nu va ajunge sfânt. Cine stă pe marginea drumului care duce în împărăția lui Dumnezeu, niciodată nu va ajunge acolo. Sămânța vieții veșnice nu poate prinde rădăcini în inimile de natură margine de drum, pentru că ociugulesc păsările în tunelicului. Inimile acestea care sunt în starea de margine de drum nici nu merg, nici nu rodesc. Ele sunt plăcerea diavolului. Se înșeală singure, considerându-se pe drum, văzând pe alții călătorind pe lângă ele. Inimile acestea care sunt în situația marginii de drum sunt locul unde diavolul își aruncă murdăriile lui. Câte murdării nu vedem noi pe marginea drumului! Se cunosc îndată inimile acestea ca margine de drum. Cine nu înaintează zilnic pe calea cea nouă și vie deschisă de Domnul Iisus, este inimă margine de drum. Într-o inimă din aceasta în starea de margine de drum, nu poate prinde rădăcini sămânța cuvântului lui Dumnezeu. Inimile acestea din starea de margine de drum au însă posibilitatea să scape de această stare nenorocită, dacă vor să nu mai stea pe marginea drumului. Ele pot să pornească pe drumul care duce în împărăția vieții și a luminii, în zilnic și în felul acesta vor fi fericite. În versetul 5 de la Matei 13, Domnul Isus continuă expunerea pildei și spune el. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase unde n-avea pământ mult. A răsărit îndată pentru că n-a găsit un pământ adânc. Este bine să ai o stâncă sub picioare, dar este rău ca inima să ajungă prin păcat ca o stâncă. În pământul inimii voiește Domnul să semene sămânța bună a cuvântului său. Când inima se împietrește în nepocăință, acolo, cum a răsărit, se usucă. Nu simți oare o durere atunci când te gândești la cei mulți care au această stâncă în fundul inimilor? Adeseori, noi nu vedem această stâncă, nu vedem decât ce este pregătit să primească sămânța, dar ah, cât de subțire este poșghița! De aceea sunt înșelate de atâtea ori nădejdiile trimișilor lui Dumnezeu. Dorința aprinsă Primirea cu bucuria cuvântului, hotărârea îndată de a primi pe Domnul Isus ca mântuitor personal, umplu inima de bucurie, dar după aceea urmează durerea. Vine starea de oprire pe loc, vine veștejirea și îngălbenirea și apoi uscarea. A fost oare bucuria aceea de Domnul o bucurie fățarnică? Primirea Domnului n-a fost ea sinceră? O, Nu! Însă, ce s-a întâmplat, trebuie să se întâmple. A lipsit adâncimea. Rădăcinile au dat de stânca voinței nezdrobite. Voința n-a fost predată, a lipsit pocăința temeinică și predarea n-a fost întreagă. Temelia pocăinței adevărate este zdrobirea inimii. Citind la Psalmul 51 cu versetul 17, următoarele. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită. O inimă zdrobită nu se mai poate reface, dar o inimă zdruncinată și abătută din mersul ei normal își poate reveni cu timpul. Firea veche poate fi clătinată de petronul ei pentru un timp, dar poate să-și ia locul în când împrejurările îi îngăduie, însă zdrobirea, formarea inimii vechi, zdrobirea temeliei firii vechi, acesta este adevărul, aceasta este adevărata întoarcere la Dumnezeu. Ea nu este numai o izbucnire spontană a mărturisirii datorită unui mediu prielnic, ci este o hotărâre calculată, serioasă, adâncă. Hotărârile ușuratice, de cele mai multe ori, sunt de suprafață, sunt luate pe stânca nezdrobită a inimii vechi. Sămânța cuvântului răsare îndată, dar se și usucă repede pentru că n-a găsit un pământ adânc. Când sămânța cuvântului răsare repede într-o inimă, trebuie cercetarea mănânțită dacă nu cumva a dat de stâncă. Sunt și cazuri când răsare îndată și să aibă și adâncime, dar acestea sunt mai rare. Ușurătatea și viața de suprafață sunt semnul unei inimi care nu și-a zdrobit stânca din adâncul ei și de aceea sămânța cuvântului lui Dumnezeu nu va aduce rod în ea niciodată. Să ne cercetăm, iubiților, serios în privința aceasta. În versetul 6 Domnul Isus spune Dar când a răsărit soarele s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini s-a uscat. Și răsăritul soarelui este natural și rădăcinile la o plantă sunt naturale. Planta fără rădăcini este o abatere de la legea vieții și nu poate dăinui. Prin rădăcină și prin frunze se hrănește o plantă. Rădăcina își trage din pământ apa și sărurile necesare și prin frunze respiră și primește căldura de la soare. În felul acesta crește și rodește. Necesar este și soarele și pământul. Necesare sunt și rădăcinile și frunzele. Domnul Isus aseamănă viața de credință, viața cea nouă a unui urmaș al său, cu viața unei plante răsărite din Sămânța cuvântului lui Dumnezeu. Cu cât are pământ de ajuns și apă destulă, cu atât rădăcinile ei sunt mai mari și mai adânc înfipte în pământ, cu atât planta se dezvoltă mai bine și rodește mai mult. Pământul este asemănat cu inima omului. Sfântul Apostol Pavel arată prin Duhul Sfânt o nouă față a acestui adevăr. El spune că pământul este însuși Domnul Hristos și cu cât suntem mai adânc înrădăcinați în el, cu atât vom fi mai statornici și mai roditori, de citit Coloseni 2 cu 7. Aceasta înseamnă că totul atârnă de hotărârea pe care ai luat-o în inima ta ca să-l urmezi pe Domnul Hristos. Dacă inima este predată în întregime lui, ea este un pământ bun. Dacă este predată pe jumătate, ea este un pământ rău. Sămânța adevărului nu poate să prindă rădăcini acolo unde nu este o predare de plină 100%, acolo unde nu s-au deschis toate încăperile inimii pentru Domnul Hristos, acolo unde adâncul n-a fost atins. Când răsare soarele încercărilor, căci este natural să răsară, planta cea nouă se ofilește și se usucă. Soarele răsare pentru fiecare. El este marele binefăcător al omenirii. El face ca totul să trăiască, să rodească, dar depinde de adâncimea din tine. Dacă ești superficial, se va usca. Și iată că aceea sursă dătătoare de viață poate deveni o sursă a morții. Depinde deci de ceea ce purtăm în noi înșine. Poartă oare germenul vieții sau al morții? Să fim profunzi și să ne ferim de superficialitate. Frații mei, viața în Hristos este cu putință numai atunci când rădăcinile ei sunt adânc înfipte în el și această adâncire trebuie să se desăvârșească zi de zi. Se spune că rădăcinile stejarului sunt tot atât de întinse sub pământ pe cât este de întinsă coroana în afară. În pământ, deci, are o nouă coroană. Această rădăcină puternică îl păstrează statornic în cele mai mari furtuni și îi dă o viață lungă de sute de ani. Duhovnicește însă trebuie să constatăm cu durere că mulți dintre cei care arată în afară o coroană frumoasă au înăuntru rădăcini slabe, de suprafață și de aceea nici nu pot rodi și nici nu se pot păstra statornici în ispite și în cercări. Chiar dacă nu sunt răsturnați în văzul tuturor, în ei înșiși sunt întorși cu rădăcinile în sus la adierea celei mai mici ispite. Cu cât rădăcinile vieții duhovnicești sunt mai adâncite în trăirea cu Hristos, cu atât putem pătrunde mai bine tainele adevărului cu atât vom avea o viață mai luminoasă, cu atât soarele încercărilor nu ne va putea ofili și nici vântul ispitelor nu ne va răsturna, ci vom fi totdeauna plini de suc și verzi, aducând roade și la bătrânețe. Iubiți ascultători, încheiem aici lecțiunea noastră numărul 109. În continuare vom da citire unei poezii intitulate Oricine are un suflet, prin care suntem invitați la o meditație adâncă și serioasă, ceea ce ne oferă astfel o soluție de întindere a rădăcinilor și, în final, un echilibru stabil al vieții. Oricine are un suflet, gândească-se cu teamă la vremea care vine să meargă să-l dea în seamă Alăturea cu viața în fiecare clipă îi ține umbră rece a morții grea aripă. Alăturea cu râsul e lacrima amară, cu orice dimineață e mai aproape o seară. Întâi pași spre viață, is primi pași spre moarte, ce una îi unește vine alta și desparte. Sub cântecul de leagăn E un imden de Și clipa dintre ele E atât de trecătoare Oricine are un suflet Gândească-se cu teamă Că atât de-aproape este Acel ce îți cere seamă Amin Timpul trece ca o clipă Ca un gând ca o suflare Trece timpul ca un vuiet Ca un vis, ca o mare. Trece timpul fără milă ne și rece iar tu, în neputință Vezi cum viața ți se trece Trece timpul fără milă ne și rece iar tu, în neputință Vezi cum viața ți se trece? Trece timpul ca și carul tras de voi pe ulii surde. Milioane de ani adună, dar continuă să zburde, mereu vechi și totuși tânăr. Sunând fără să scadă, Te lovește fără milă, Nu vrea plânsul să-ți-l Nu vrea plânsul să-ți-l vadă. Încurca și carul, tras de voi pe ului surde Milioane ani adună, dar continuă să zburde Mereu vechi și totuși tânăr, de fără să scadă Te lovește fără milă, nu vrea plânsul să-ți-l Nu vrea plânsul să-ți-l vadă